Čo pokojné májové ráno v stredu, ktorá je jeho 22. kapitolou. Po týždni spametávania sa zo šoku, ktorý bol ale na druhej strane zase len logickým vyústením toho, na čom sa nepriamo pracovalo celkom dlhé obdobie. Nastal čas volania po zmierení, je dosť úsmevné, ak po ňom volajú tí, ktorí k danej situácii výrazne prispeli. A zároveň toho zmierenia ale vôbec nie sú schopní, takže nám divadlo zvané Život ponúka len ďalšiu trpkú komédiu s hercami, ktorí by za normálnych okolností už dávno navratníci odovzdali kľúče a odkráčali do povestného nenávratná. Nedokážu ani jedno, ani druhé, nič nové sa nedeje. Minulosť podobných príkladov ponúka neúrekom, a keďže sme sa nepoučili, tak sme ako ľudstvo nútení si to zopakovať. Niečo aj cez práve sa začínajúcu Petrolejku, pri ktorej vás vítá v tomto prípade snad naozaj príjemné počúvanie. Z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. A iný tu môže ponúknuť pořádný bugie, ak nie jeden z májových oslávencov. Olda Říha, 76. by už to mali byť v poradí od tohto pána, ktorého registrujeme, teda ako rokového gitaristu, speváka, skladateľa a lídra skupiny Katapult, vyrastajúceho v Prahe, neskôr potom oci naprevelili do Plzne tak samozrejme, bolo treba sa stahovať, mal 15, začínal s muzikou v kapele Meteor, potom to boli aj formácie Shadows a Memphis, v 60. rokoch ešte pribudli Black Stars, Sinners, Flemings, Lilies, no a potom v skupine Blue Session a Katedral otváral 70. roky, takže toho vystriedal celkom dosť, zahral si aj v kapele Františka Ringo Čecha, a od 75. fungoval ako súčasť skupiny Mahagon kde sa stretol aj s Jirkom Šindelárom, s ktorým hrali už spolu aj v Blackstars. no a v 75. si to potom už otitulovali na Katapult väčšinu pesničiek Golda Říha aj poskladal v tomto prípade sa stal aj Textárom, dlhé roky to bolo o spolupráci s Ladislavom Ostárkom reál na počiatku 80. rokov potom preskočil na iný vláčik s názvom Turbo a tak bolo treba pokračovať trošku inak no a pořádnej být to bude v podstate šiestý album z roku 1999 s názvom Konec srandy a toto nám celkom pasuje k aktuálnej situácii a ide o jediný album štúdiový, na ktorom sa ako bubeník podielal Syn bas-gitaristu Michal Šindelář ktorého mal s Lenkou známou ako Calamity Jane Lenkou Šindelářovou účinkujúcou v programoch Benjo-Bandu Ivana Mlátka. kde sa neskôr na koncertoch objavil aj samotný Michal v pozícii hráča na bicie na rytmiku No, nám to otvára teda aktuálnu petrolejku ktorá sa bude točiť okolo 22. májového dňa predovšetkým aj keď teda treba povedať, že teda e, Olda Říha ten si ten svoj sviatok e, dnes nepripomína už to má za sebou, 18. májový deň jeho narodeninovým aktuálne dve dvojky sú o Julii a Juliane Julia to je meno utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá respektíve mladá čo sa týka Juliány, tá má latinský pôvod patriaca rímskemu rodu Juliovcov. V Českej republike svoj sviatok majú tiež dve osoby. Jednak je to Emil, majiteľ mužského krstného mená, rovnako latinského pôvodu. Pochádza z mena rímskeho patricijského rodu Aemiliou. Vykladá sa ako superiaci, súťaživý, horlivý, pracovitý. Tým druhým oslávencom by mala byť Rita. Netreba dbávať žiadny mekčeň na žiadne písmenko, ženské meno talianského pôvodu a malo by ísť o pôvodne domácu skráteninu mena Markéta, vykladá sa ako perla. Máme tu aj Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, čo by malo byť teda dôvodom na oslavu rôznorodosti života na zemi, vrátanie všetkých druhov rastlín a živočíchov, ale je to ako so všetkým v aktuálnej dobe tí, ktorí od vás rozmanitosť považujú, keď im ju ponúknete v trošku inej podobe, ako si želajú, tak potom je to všetko fuj, fuj, fuj. Snáď to nebude, ani v prípade, keď siahneme po káve, bare a nikotíne, pretože takto bol otitulovaný v roku 2011 ďalší radový produkt zo strany Markety Konvičkovej, na ktorú si posvietime 17. májový deň, bol o 30. narodeninách tejto dámy pochádzajúcej z Střinca, ktorá v 2013. úspešne odmaturovala na strednej hotelovej škole a obchodne podnikateľskej v Českom Tešine a potom začala študovať na ekonomickej fakulte Vysokej školy Banskej v Technickej univerzite Ostrava. No a poprvýkrát na seba, čo sa týka spievania, výraznejšie upozornila ako finalistka súťaže Československá Superstar, kde sa prebojovala až do najlepšej desiatky. No a potom neskôr už mala možnosť ponúkať aj svoje vlastné produkty. Čo sa týka albumov na šňúře Perel, tak to bola jednotka z roku predchádzajúceho 2010. No a bola aj smutná, čo dokazuje tiež názov nasledujúcej pesničky. Dobrý pádem dobre vedel, o čem s ním. Niekdy se jen tak houkal na moju tvár a hneď mi řekl, že sa v tomhle svetě nestratím. Čili bol ten kráľ, isto ja mala kostým, že sa by... vidť, že bych moc rád měl. Jak se zblížiť s tebou, když se mi zdáš, že na vystup, už sa těším, až mi pust. aj po tom, čo v novembri 2010 dostala cenu objav roka v rámci Českého a tiež sa stala víťazom kategórie v rámci hudobných cien tzv. očka televízie. Čo sa týka druhého albumu, hned na jeseň po ňom po vydaní sa vydala zo so skupinou No Name na koncertnú šnúru. V tom 2011 -tom, trojka z júna 2013 tá dostala názov Tablo a na jeseň 2017 ponukla aj štvorku s jednoduchým názvom Ja od januára 2021 to bolo aj o moderovaní ostrovskej mutácie programu Sama doma pre Českú televíziu takže aj po tejto stránke Aktívna aktuálna už jubilantka tri krížiky dokreslené čo sa týka ale aktuálnej petroliky, tak to bude postavené ešte na dvoch výrazných postavách, aj keď tá jedna sa po tej speváckej stránke až tak veľa neprejavovala, konkrétne teda čerstvá sedemdesiatnička Zdena Studenková a popri nej si dnes popripomíname aj pesničky ďalšieho, tak povediať spologuliatého jubilanta Karola Konárika ktorý je ročníkom 1949, obaja sa zmestili pod 19. májovú. No a popri tom ešte si samozrejme budeme pripomínať aj iných. Máme koho, čo sa týka tej nasledujúcej pesničky, tak to bude oslávenec z dnešného termínu a na budúci rok si neuveriteľnú 60 už pripomenie aj rodák Stopolčian Diuro basgitarista skupiny Tublatanka ktorý práve sto Topolčian pochádza, kde si najskôr zakladal vlastnú kapelu do Tublatanky sa dostal v čase keď sa Markéta iba narodila v 94. Najskôr len ako ochrankár technik v 95. keď potom z kapely odišiel Páľohorvát, tak úspešne zvládol konkurs a odvtedy je vo formácii práve na poste gitaristu. na tých prvých dvoch albumoch znovu zrodenie a pánska jazda, ktoré ešte točili aj s Dodom Dubánom, tak tam sa už mal možnosť prejavovať pomaličke aj ako autor. No a aj na tom ostatnom produkte z minulého roka, ktorý dostal názov Uprostred Chaosu, nájdeme ten, nejaký ten jeho počin, takže o chvíľočku si vypočujeme jednu z pesničiek, ktorú mal možnosť... Zhudobniť. Budeme dnes samozrejme pozerať do minulosti tak si poďme prejsť aspoň zo pár udalostí ktoré nám aktuálny termín ponúka keď sa vrátime do 19. storočia tak je to tiež o novinkách ktoré vtedy vzbudzovali pozornosť keď napríklad Thousand Speakman vo Filadelfii v roku 1807 začal predávať ovocný nápoj s obsahom kysličníka uhličitého ktorý v súčasnosti pod ná... poznáme pod názvom Limonáda. Vtedy to bola horúca novinka. Ďalšou je udalosť zo, e, o sedem rokov mladšia v obci Urmín, čo by mali byť dnešné Mojmírovce. Na Hunadijovskom panstve sa konali prvé konské dostihy v Uhorsku. Zaznamenané zorganizovali ich tam mojší chovateľ koní, Jozef Hunady, podľa moderných pravidiel na trati dlhej 2600 metrov. Vtedy súťažilo 13 koní, najlepších stajní Rakúsko-Uhorská. Z americkej George vyplával v roku 1819 prvý americký parník. Savannah cez Atlantický oceán do Európy. Časť cesty absolvoval s pomocou plachiet. Ešte to bez toho nešlo. Ministerstvo vojny Únie Severných štátov, Spojených štátov založilo v roku 1863 prvé Černožské armádne jednotky. V roku 1872 hudobný skladateľ Richard Wagner položil v deň svojich narodenín základný kameň stavby festivalového divadla v Bajeraute. No a o 7 rokov neskôr uhorský kráľ František Jozef I podpísal zákon o povinnej výučbe Maďarčiny na ľudových školách a povinnosti učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom aj písmom. Bol to začiatok maďarizácie ľudového školstva. Posledné dve udalosti sú z 90. rokov 19. storočia. Zubár Washington Sheffield poprvýkrát predával zubnú pastu v tube, ktorú vynašiel v Novom Londýne v táte Connecticut. No a je tu aj tunel Blackwell pod Temžou, ktorý bol v roku 1897 otvorený princom z Walesu, neskorším kráľom Eduardom VII so svojimi 1344 metrami, to bol v tom čase najdlhší podvodný tunel na tejto planéte. Ešte ich mal 1344. 20. storočie je tiež o novinkách ktoré môžu byť na jednej strane aj príjemné, na druhej strane len smutným konštatovaním o tom, čo sa všetko udialo. K tomu sa dostaneme po rulete dvoch tiel, čiže práve autorskom príspevku dnešného oslávenca duratopora Topora. Za mikrofonom očakávajte Maťa Durindu. Ich habs globus hut bass nie. Hier ist verda na kra sa. In nocy ożywa. sa. Fuj prime hukreva. Schon yeah sa mal možnosť Duro Topor v tublatánke ako autor popri Maťovi presadiť v tom ostatnom období Bez tvojej lásky, to bola taká prvá výrazná pesnička ešte z albumu znovu Znovuzrodenie, dueto s Dom Dubánom, ktoré si strúhol Maťo Ďurinda a hneď sa to stalo celkom slušnou hitovkou potom sa čakalo dlho, dlho predlho, až vyšiel single silný a nezlomný pri príležitosti spoločného turné so skupinou Citron, no novinke, stále ešte novinke, uprostred chaosu okrem rulety dvoch tiel je možné nájsť aj Rieku života, A to nielen v CD podobe, ale mnohí môže byť, že už zaznamenali aj tú vinylovú verziu celého produktu, lebo v ostatnom období už je to také pomaly pravidelné, že sa to objavuje aj ako LP platňa, v tomto prípade teda dvojalbum, to čo sa na cd zmestí sa na vinilo musí objaviť hneď na dvoch, lebo pesničky niektorí robia celkom slušne dlhé aj tu blatanka sa dostane často cez 4 minútky takže to potom už nezmestí len na jednu LP platňu muselo by sa selektovať, vyberať a môže byť, že fanúšik by nebol až tak nadšený keby sa niektorá z pesničiek ocitla mimo zoznamu čo sa ocitne na našom v prípade pohľadu do dnešného historického kalendára, to sú aj bratia Vrajtovci, ktorí si v roku 1906 nechali patentovať svoj prvý stroj na lietanie, lebo práve týmto spôsobom sa zviditeľňovali. V 1916 vtedy sa riešila prvá svetová vojna pri pevnosti Daumont v blízkosti mesta Verdun sa začala 48 hodín trvajúca delostradecká bitka medzi Nemcami a Francúzmi, ktorá priniesla množstvo mŕtvych zranených vojakov na obidvoch stranách. Smutná kapitola minulosti. Aj naši vojaci boli aktivní svojho času. V 1921. vznikla Československá obec Legionárska, ktorá združovala bývalých príslušníkov zahraničného odboja vo vtedajšom Československu. No, v šaštine na putnickom zhromaždení v roku 1927 bol zverejnený dekret, ktorým vtedajší pápež Pius IX vyhlásil sedem bolestnú panu Máriu za patronku Slovenska. O 20 rokov neskôr americký prezident Harry Truman v snahe zabrániť expanzii komunizmu podpísal zákon, ktorý sa stal neskôr známym pod menom Triumenová doktrína no ale niektoré veci podpisom nezlikvidujete grécky politik a mierový aktivista Grigoris Lambrakis bol v roku 1963 na mierovom zhromaždení v Solúni prejdený dodávkou zrazilá ho dodávka riadená pravicovými extrémistami aspoň takto to teda zanechali po sebe historici opäť dní neskôr aj zomrel no a počas vyšetrovania uh, bolo odhalené že išlo o úkladnú vraždu do ktorej boli zapojení aj vysoko postavení pravicovi členovia polícia a armády stále sa to melie v celom svete, bol tu aj požiar v obchodnom dome v Bruseli v roku 1967 toho 22. mája v tom čase bolo v budove približne 4000 ľudí. Žiaľ, na následky požiaru ich 323 zomrelo. Absencia systému, ktorá podporovala rýchle šírenie požiaru, táto absencia. Ten obchodný dom vyhorela až do základov. Škody na majetku presiahli 85 miliónov eur na dnešnú dobu, teda eur po 24-ročnom štatúte britského domínia získal v roku 1972 Ceylon štátnu nezávislosť a dnes je teda známy ako Sri Lanka. Americký prezident Richard Nixon v tom čase teda 37. v tom 72. pricestoval na 8-dňovú návštevu vtedajšieho sovietského zväzu priamo do Moskvy. Ty politické hry zameníme za také počítačové v roku 1980 japonskou spoločnosťou Namco bola vyvinutá hra Pac-Man môže byť, že mnohí aj k takejto hre sa dostali rok 1981 v Londýne odsúdili 34 ročného muža na doživotné vezenie za to, že počas 5 rokov zavraždil 13 žien v kriminalistických análoch dostal prezývku rozparovač z Yorkshire India v 1989 vyskúšala svoju prvú raketu stredného doletu typu ZemZem no obyvatelia Severného Jirska v roku 1998 začali hlasovať o mierovej dohode, ktorá mala ukončiť 30 rokov trvajúce krvavé násilie v tejto britskej provincii no tamto mali podstatne krvavejšie ako u nás ale 30 rokov sa aj tu my v tejto chvíli boríme s mnohými problémami a nie a nie sa dopracovať k nejakej lepšej situácii. Stále sa to len vyostruje. Stojíme už priamo na kraji útesu, čo je zároveň aj názov pesničky, ktorá nám dnes pripomenie. Petra Slivku, ktorý na tomto svete pobudol 54 rokov, keďže tu máme obdobie keď sa pripomína jeho narodeninový čas spájaný s tým 19. majovým dňom je o rok mladší od uh, Duratopora, Topora ročník teda 1966 bol už musíme hovoriť teda v minulom čase keďže v jeho prípade 17. marec 2021 to uzavrel tak si ho poďme pripomenúť zo záhradnej slávnosti z albumu, práve pesničkou na kraji útesu. Temná je noc, tak ty ti tižko spievam za podne. Vezmem ťa tam, kde to dávno poznáme na pobrežitu lavých soch. Tam, kde sa vietor skvílením o skaly láme k modrým som Má ťažký krásnych snov zhoď o zúťe slo na tých strmých sklách sa tvoj strach a nám sa dáš i k slos viem, máš trhu strach Hrdlo sa ti zviera, vtisnem ti bosk do tlení. ská tím sa hmla pone už toľko dní. Kráčame tam, kde to dávno poznáme, na pobreži túlavých vzor. Tam, kde sa vietor skvílením oskali láme k modrým útesom. no oh. 58 ročný Petr Slivká narodený v Košiciach muzikálová scéna bola asi tou najvýraznejšou na ktorej nás reba upozorňoval už v 90 rokoch keď sa predstavil v muzikáli Evangelium Omári v roku 1993 bol Siránom z predmestia v štátnom divadle v Košiciach no a potom to bol David krysář na novej scéne neskôr hral krysača aj v predstavení v Parku kultúry a oddychu v Prešove aj keď boli jeho úlohy úspešné sám sa považoval najmä za speváka a hudobníka, než za herca hudobno-dramatického divadla a my sme takto spomínali na jeho zahradnú slávnosť ktorú mu pomáhali dávať dohromady aj takí muzikanti ako Peciu Herčík, Juraj Tatár Viktor Hidvéky, Martinu Herčík ako Bubeník za tými bycimi, ale v prípade tejto pesničky sedel Andrej Juráš. V roku 2001 sa to dávalo dohromady. Bolo to o deviatich základných pesničkách, troch bonusovkách. Nechybal ani holubý dům, V tomto prípade dueto s Marcelom Ballondérom. Ale o chvíľočku bude znieť iné dueto, ktoré nás už uvedie do tej sekcie pesničiek aktuálnej jubilantky než sa k nej prepracujeme ešte zvyšné udalosti 22. mája roku 2000 sa delilo stále ešte to, čo tu zostávalo z čias Československa protokol o výmene ratifikačných listín k zmluve medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spoločnom postupe pri delení federálneho majetku si vymenili vtedyjší premiéry Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda po podpísaní protokolu o výmene odovzdal premiér Miloš Zeman e, slovenskému premiérovi zlatú tehlu s hmotnosťou 14 kilogramov a v cene 4 milióny korún českých, ktorá symbolizovala ukončenie sporov o majetok a skutočnosť, že slovenské zlato sa po v siedmých rokoch rokovania vrátilo späť do Bratislavy a tým sa v Prahe ukončil proces delenia bývalého federálneho majetku. Tak kto vie, koľko ešte toho zlatého nám tu zostalo. V 2002 súd v americkom štáte Alabama usvedčil jedného z členov takzvaného Ku Klux klanu z vraždy prvého stupňa. Bolo to v roku 2002, aj keď udalosti je z roku 1963. To bol bombový útok na jeden z kostolov. V 2006 vyhlásili výsledky referenda o nezávislosti Čiernej hory. 55,5% voličov sa vyjadrilo za odštiepenie krajiny od Srbska. Nemeckí historici zistili v roku 2009, že jeden z policajtov, ktorý v júni 1967, čiže tiež po slušnej dobe to riešili počas vtedajších protestov v západnom Berlíne. Zastrelil mladého demonstranta, pracoval ako špion východonemeckej tajnej služby Stázy. Incident podnietil násilné protesty mladej generácie po celej západnej spolkovej republike Nemecko. Historici v náznamoch Stázy zistili, že tento pán pôsobil ako špion. V západu berlínskej polícii už od roku 1955 mal aj svoje kryce, krycie meno. Prvýkrát zdokumentovaná transakcia tovaru e, cez bitcoiny, to sa ráta z rokom, alebo spája s rokom 2010. A v ten istý deň, v tom 2010, sa Veľké radosti dočkali aj futbalisti talianského Interu Miláno, ktorí zvíťazili vo finále ligy majstrov v španielskom Madride pod nad nemeckým Bayernom Mníchov 2-0. Inter tak završil famóznu sezónu, v ktorej obhájil majstrovský titul v sérii a získal aj italianský pohár a získal aj európsky pohár číslo 1 a to tretíkrát v klubovej histórii, ale tiež po celkom slušne dlhom čase pretože predtým tie dve víťastva dosiahol ešte v polovičke 60 rokov, keď vyhral Európsky pohár majstrov, čo bol predchodca tejto ligy majstrov so 634 metrami vysoký Tokyo Sky Tree v 2012 to bola otvorená najvyššia televízna Veža zároveň druhá najvyššia samostatne stojaca stavba na svete v roku 2014, čiže pred desiatimi rokmi sa v tento deň začali a do 25. mája trvali voliby do Európskeho parlamentu. Volilo sa 751 europoslancov. Odvtedy radosť žiť. Na tomto priestore plavec Richard Naď získal pred 8 rokmi na majstrovstvách sveta v Londýne striebornú medailu vo finále na 400 metrov polohové preteky to výnimočná udalosť, lebo tí plavci nám toľko medaili zase domov nevozia. Ukončíme to ale skôr smutnejšou udalosťou. Má už 7 rokov, keď došlo k bombovému útoku na koncerte speváčky Ariany Grande v Manchesteri. 22 obetí a viac ako 100 osôb zranených. Žiaľ, teda niektorí ľudia aj takéto veci si dokážu do svojho života zakomponovať rôzne útoky a potom čakáte na nejakého mimozemšťana ktorý sem príde a spasí nás v úvodzovkách jeden taký mierumilovný sa objavil aj v 87. cez pesničku autorom textu Ľubomír Feldek muziku písal Braňo Hronec ono sa to potom v takej upravenej verzii objavilo aj v projekte s týmto názvom, čiže FT FT na cestách čo bolo vyskladané z videoklipov, kde teda zase viacerí domáci interpreti mali možnosť zažiariť a vznikla aj kapela s týmto názvom FT, aby naspievala natočila dva tituly, dve skladbičky, ale predtým tomu predchádzala tá verzia, ktorú si vypočujeme v podaní jednak teda už prichádzajúcej z Denny Studenkovej no a po jej boku bude stáť Miško do čolomanský. Jekanam, Jekanam, my name is nem bez teby tento svet tento svet nie je, je na semel na strá Retena dzień schimmel, niepodpalene tuzem, nie patry nam nóż niech nie zborí, kę je tu os tam domu je budúcenost do nale zdielkiho. Rozsavet. Nie je nás, zim je na strán. Idziemy ku mamie, idziemy ku mamie. Ja wududzi poszedł tam, u stowiecie mojej wpis EFT. Idziemy ku Namiška do Čelománskeho si tiež z času na čas dokážeme posvietiť, ale v tejto chvíli teda v hlavnej úlohe čerstvá jogilantka z Dena Studenková. Rodačka z Bratislavy vyštudovala odbor fotografia na Strednej umelecko-priemyselnej škole. Po svojom rodisku aj herectvo na Vysokej škole muzických umení. V roku 1977 sa stala členkou činohry Novej scény, ale o rok neskôr už bola v Slovenskom národnom divadle. A zahrala si a dodnes hra v mnohých filmoch, televíznych inscenáciách aj seriáloch aj spevácky sa realizovala hlavne v tom 95. keď jej vyšiel album dotyky noci, ale nejaké tie nahrávky aj z predchádzajúceho obdobia po ruke sú, tak sa k ním dostaneme zaúčinkovala si aj v muzikáloch na novej scéne v Košiciach v Nitre aj v Prahe a spolupráca so štúdiom L S s meským divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava je tiež dostatočne známou a tiež recepty knižky s receptami ktoré ponúkala ale hlavne teda recepty takého hereckého korenia plné. No a v roku 2006 vyšla aj knižka ktorú písal Jan Strasser pod názvom Som herečka a po tejto stránke tu teda aj na jej úspechy, víťazstva v anketách osobnost televíznej obrazovky práve v kategórii herečka celkom slušná zbierka plus cena literárneho fondu mimoriadne ocenenie Slovenka roka, tak to je z roku 2020 a že jej to aj mimoriadne zaujímavo spievalo o tom môže svedčať napríklad aj nasledujúci song Ivan Horvát, Peter Guldan podpísaný pod pesničkou Láska na dlani vyzerala spolupráca s VV systémom Vlada Valoviča na sklonku 70 rokov. Mala zhruba 24, keď e, túto pesničku 25, keď ju naspievala v tom 79 roku, to už mala za sebou. Aj detstvo no, vyrastala v skromných pomeroch. Ocino, politický vezeň, učiteľi a spolužiaci je to údajne dosť často pripomínali, ale Rozhodla sa všetkým ukázať, že má vyššiu hodnotu, než si o nej okolie myslí, takže došlo na to štúdium. Fotografie na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a potom na to herectvo. Čo sa týka filmovania, tak mala 20 rokov, keď sa poprvýkrát objavila pred kamerou, šlo o poviedkový titul Motív pre vraždu. Zahrala si Vierku. V 82. sa objavila po filmovej komedii S tebou mne baví svet, stvárnila Gábinu Bednářovú speváčku, manželku herca Pavla Nového dabovala ju v tomto prípade Nadia Konvalinková no a hlas v pesničkách Sladké mámeni z k výškám prepožičala samozrejme Helena Vondráčková a filmovú maminu si zahrala Kvieta Fialová čo sa týka jej súkromia tak samozrejme všetci to ovládajú, ktorí sa do toho hlbšie vedia ponoriť najskôr to bola taká, také manželstvo so spolužiakom potom partnerstvo ešte so ženatým Stanislavom Párnickým s ktorým má céru Simonu ani toto manželstvo, ale potom neskôr dlho nevydržalo no a aktuálnym partnerom o 17 rokov mladší, údobný dirigent Braňokostka aj to bola láska na prvý pohľad úplne ju uchvátil a vydržalo to, aspoň do dnes to vydržalo tak nech to ešte trvá, trvá trvá, môže byť láska rôzneho typu, či už teda tá na dlaní, alebo láska bez slov, čo je v podstate pesnička od rovnakej autorskej dvojice ale už singlovka z roku 1980 Staneme v blízkosti z Denys Studenkovej, ale budeme nazerať aj do dnešného kalendára, pozrime sa aj do toho hudobného, ale začneme takým tým základom. A ešte ročníkmi pomerne vzdialenými William Sturgeon. To bol britský fyzik, konstruktor prvého praktického elektromagnetu, ročník 1783. Do hudobného sveta nás môže zaťahnuť už spomínaný Richard Wagner. Narodený v roku 1813 nemecký hudobný skladateľ, dirigent, tzv. reformátor opery, ktorého diela sú spojením hudby a dramaticko-divadelného umenia. Tá hudobná dráma vyjadrovala teda predstavy sveta, postavy, symbolizujúce mitologické alebo filozofické posolstvo a s výraznou podporou Bavorského kráľa Ľudovita II. sa mu podarilo vybudovať aj spomínané festivalové divadlo, v ktorom prezentoval svoje diela. Na tomto mieste by sa mal konať každé leto festival Wagnerovej hudby od roku 1876, čoho sa ešte teda mal možnosť dožiť. Jeho osobnosť má ale aj tienistú stránku a to je jeho tzv. fanatický antisemitizmus. Ale to by najlepšie posudili tí, ktorí tú dobu zažili, lebo sprostredkovanie už dnes dejepisu asi veľa ľudí dôverovať nebude, keďže aj súčasnosť je častokrát prezentovaná inak, ako sa v skutočnosti veci dejú a už to máte možnosť aj dokladať, ale strana, ktorá mení súčasnosť, tá asi ide svoje. Arthur Conan Doyle, britský spisovateľ tak to je tiež meno, ktoré si môžeme spájať s 22. májom od roku 1859 toto bol škótsky spisovateľ ktorý sa preslávil hlavne poviedkami o legende menom Sherlock Holmes tie ďalšie diela až také výrazne známe nie sú ale aj 20. storočie nám ešte ponúkne nejaké tie postavičky Teraz to bude titul, ktorý je z rovnakého singla, ako sme teraz dopočúvali. Tá láska bez slov bola Bčkom na Ačku, pesnička, kde opäť s prievodným telesom VV systém Vladavaloviča. Peter Guldan dal pesničke názov Bielý deň. Deň, aspoň tu v Banskej Bystrici a spomíname nielen na pesničkovú hudobnú minulosť s Deny Studenkov, ešte jednou skladbou si pripomenieme tu e, jubilejnú častej životného príbehu ktorú máme aktuálne k dispozícii návratom ešte aj do roku 1981 kde sa potom zdržíme ešte tromi ďalšími nahrávkami čo sa týka ďalších mien z dnešného kalendára Laurence Olivier ten bol ročníkom 1907 britským režisérom producentom divadelným a filmovým hercom vynikajúci interpret hlavne shakespearovských diel po tejto stránke sa údajne najviac dokázal zviditeľniť neskôr dostal aj cenu americkej filmovej akadémie Oscara za celoživotné dielo k tomu, že on sám sa považoval najmä za divadelník a stal sa z neho aj výborný Filmový a televízny herec a k tomu herectvu nemal ďaleko ani Jaroslav Dítl český scenárista televízny režisér ročník 1929 a hlavne král českých televíznych seriálov však napokon kto by nezaregistroval také tituly ako Nemocnica na kraji mesta prípadne možno spomenúť aj synov a céry Jakuba Sklára alebo Veľké sedlo a těch titulů tam samozřejmě bylo množstvo, pod kterými toto jméno je možné najít. Těch chlapi v chalupě, nejlepší ženská mého života bylo čtvrt a bude půl Ďábelské líbánky, pět mužů a jedno srdce, zbraně pro Prahu, kauza králík, křtiny, PHV Max a strašidla. A to je iba začiatok zo znamu tých seriály, mužná Eliška a jej rod, Plechová Kavalerie, Inžinierská Odisea, Okres na severe, Malý Pýtaval z Veľkého mesta Rozpaky, Kuchaře Svatopluka a tak ďalej a tak ďalej. To by sme tu mohli stráviť naozaj dlhé obdobie získal aj cenu Československej televízie v 79. Zaslúžil ho umelca v 84. Zkrátka najplodnejší televízny autor druhej polovičky 20. storočia, pričom všetky svoje scenáre údajne písal ručne na papier. Zomrel náhle počas hrania tenisu na infarkt. To mal teda iba 56 rokov. No a niektoré ním napísané Tituly boli natočené až dlho, dlho, po jeho odchode, 29. jún 1985, tým posledným. A s herectvom ešte mal svoje skúsenosti aj Dalimil Klapka. Bol český herec, ročník 1933, ktorý vyštudoval jiráskovo-pedagogické gymnázium a počas štúdií sa venoval aj divadlu ako ochotník. V 53. ako 20-ročný bol prijatý na Divadelnú akadémiu muzických umení a úspešne dokončil o 4 roky neskôr. 33 rokov pracoval v smíchovskom realistickom divadle, ktoré je známe dnes ako Švandovo divadlo, kde pôsobil alebo začal pôsobiť ešte pred dokončením svojich štúdí a tiež vyučoval na Pražskom konzervatóriu zhruba 20 rokov Pôsobil aj v hudobnom divadle v Karlíne, v činohernom klube, potom v divadle na Fidlovačce, ale známy bol aj vďaka Dabingu, bol skvelým dabingovým hercom a svoj hlas prepožičal okrem iného, predovšetkým asi teda Pítrovi Falkovi, ktorý stvárnil toho legendárneho poručíka Kolomba kde teda nastúpil po Petrovi Haničincovi ktorý kvôli zdravotným problémom už nemohol pokračovať v dabovaní tohto seriálu Dalímel Klapka zomrel 14. júna pred dvomi rokmi herečkou sa stala aj keď neskôr bola známejšia skôr ako moderátorka tiež Katka Brichtová ročník 1967 rodená Šebestová ktorá vyštudovala tiež Herectvo na Vysokej škole muzických umení istý čas hostovala na scénách Slovenského národného divadla Astorky Radošinského naivného divadla Trnauského divadla aj divadla SMP tu v Banskej Bystrici a zahrala si aj v televizných inscenáciách nejakých tých seriáloch napokon Chlapci a chlapi tam ju tiež bolo možné vidieť ako družstevníčku a to by mohlo byť z tohto umeleckého sveta v podstate všetko, tak sa poďme rozlúči pre dnešok s so Zdenou Studenkovou. Dovolím si siahnuť po albume, ktorý dával ako autor hudby dohromady Ali Brezovský. Práve v roku 1981 texty písal či už Milan Lasica a ten predovšetkým teda, keď tak pozerám na ten zoznam pesničiek, tak je to v podstate hlavne o jeho textok niečo tam je od Ľubomíra Feldeka. My si vypočujeme skladbu, ktorú Zdena Studenková naspievala v divadle hudby za spievodu skupiny Album. Aj s Karolom Duchoňom. Toto sa stalo dosť výrazným titulom. A jedným z najznámejších z projektu, ktorý dostal názov Cenga do triedy, ide o pesničku s názvom Náš učiteľ. a stíha spola. Vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola. Len otlčené kolená a doráňané večera a ešte zopad dobrý hrát od nášho učiteľa. Náš učiteľ, náš učiteľ, odkryli celý Sí, ay que me levante de mí. Ay, Diosojal que os lleva, nos voy a estar un pleo. svoju starú triedu, kam naše kroky vedú a povedú práve do toho roku 1981 rok, ktorý bol aj na iné pesničky celkom bohatý. My si to tromi nahrávkami ešte pripomenieme v tomto minibloku. Vrátime sa teda do obdobia, keď sa napríklad v Popradskej nemocnici 17. marca narodilo dva týždne pred termínom dievčatko a nikto netušil, že na základe štatistických údajov sa malá Katka stane 5 milión tým občanom Slovenska. O dve hodiny neskôr sa aj s maminou stali stredobodom pozornosti všetkých médií. Neskôr bola študentkou 3. ročníka kežmarského gymnázia a po skončení chcela byť letuškou. No kam jej kroky viedli a vedú v súčasnosti informácie po ruke nie sú, ale aj týmto sa v 81. tiež venovalo, venovala pozornosť takýmto udalostiam a tých malých detí bolo teda požehnanie samozrejme a neskôr výrazných osobností či už umeleckého, alebo športového, alebo iného odvetvia čo sa týka speváčok, Elisha Keys, Justin Timberlake, to je spevák samozrejme, Katka Knechtová, ročníky, teda 81. Laura Pergolisi, známa dnes ako LP, americká speváčka, Britney Spears, ďalej je tu Beyoncé, Paris Hilton, čo sa týka hereckého sveta, ten neskoro bohatilý Eliach Wood, Jessica Alba, Vicky Ráková, Ľobož Kostelný alebo Zuzana Marošová na no šport má možnosť evidovať aktuálne ako osobnosti aj také postavy ako bol Samuel Etuo, kamerúnsky futbalista, španielský brankár Iker Casillas, Zlatan Ibrahimovič ako švédsky futbalista s bosnianskými koreňmi, Ján Ďurica, ďalej koloture z pobrežia Slonoviny, kanoista kanoisti Richard Risdorfer a Erik Vlček, špa, švajčiarsky cyklista Fabian Kančelára, slovenský snowboardista Radoslav Židek, hokejisti Marcel Hosa, prípadne Ján Laco, Felipe Massa ako brazilský pilot F1 atletky Barbora Špotáková alebo dvojičky Dana a Jana Velďákové. No a Anna Korníková tá teda je na konci tohto zoznamu Ruská tenistka Všetko ročníky, teda 1981, kam mierime hudobne, nás tam zavedie aj a tu asi ani veľa slovne treba Jaroslav Uhlír Tu s deravou patou mám horečku zlatou sem chudý sem slábo Nemocem. Hlava mě pálí A v modravé dály Se leskne A třpití Môj sen, Kraj pod sněhem Mlčí Tam stopy sú vlčí Tam zbytečně Budeš mi psát Sám v dřevěné bouje, Zem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej lásko má No ti dám zlaté pruty, nebo se vôbec nevrát. dám zlaté pruty nebo se vôbec nevrátím tak zarústám bousem a vlci už dousem, sem, už slyší je víc blíž a blíž už mají mou stopu už vietří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž Zde leží ten blázen Chtěl dún a chtěl bazén A opustil tvou krásnou tvář Má plechovej hrnek A pár zlatých zrnek A nad hroben polární záž Severný vítr je krutý Čítej láskou másti No vám ti dám zlaté pokruty nebo se budoucť nevrati Knoám ti dám zlaté Sedův No, kto by si nepamätal komédiu s Jozefom Abrahamom v hlavnej úlohe Vrchní prchní režiséra Lodislava Smoliáka. Ten scenár písal Zdenek Svěrák, hudbu je Rostlav Uhlíř, no a obaja páni sa stretli aj pri tvorbe pesničky s názvom Severní vítr ako svojho času Jaroslav Uhlíř spomínal, objednal si ju režisér Láďa Smoliak a mala mať vyloženie zlatokopecký charakter ktorý by len umocnil myšlienku ryžovania peňazí. Zdeněk Svierák priniesol prvú polovičku textu s tým, že tú druhú časom doplní a ja som teda prvú časť zhudobnil po určitom čase zdeněk priniesol zvyšok perfektne sa na to pripravil, naštudoval aj mnoho zlatokopeckej literatúry. Pôvodný text znel sem na špatném dílu a nenajdu žílu. Bolo to, alebo bolo, boli to skutočne zlatokopecké termíny, ale mne sa to zdalo byť nezrozumiteľné. Tak slova prerobila pieseň sme potom ponúkli k naspievaniu Pavlovi Bobkovi. Ten ale vtedy mal uh, také anglosaské obdobie, takže to odmietol a Jaroslav Uhlíř sa mal poprvýkrát možnosť uplatniť aj ako spevák. No a dopadlo to tak, ako to dopadlo, už to nemenili a pesnička sa stala jednou z takých tých najvychytenejších všeobecnenie, len čo sa týka hudobných popevkov vo filmoch, ale aj ako skladba častokrát hráva na táborákoch. Môže byť, že mnohí si spomínajú aj na tie facky, ktoré tam Jozef Abraham od svojej aj filmovej manželky dostal Libušky Šafránkovej, ale údajne to nebola len jedna facka pri dverách, ale viacero, lebo skúšali úhol kamery, takže bolo potrebné ich vtedy nacápať tam viac. Takže existuje určite aj množstvo ešte nezverejnených informácií o tom, ako sa všetko riešilo, ak v svojej filmovej postave sa v podstate omylom dostal aj Karel Šíp pôvodne sa šiel iba pozrieť na natáčanie ale keď už tam bol, tak mu režisér Ladislav Smoliak dal takú malú úlohu, zahral si jedného z tých, čo sa stretli na tom večierku a mal možnosť sa takto dostať tiež pred kameru no my v tom roku 1981 samozrejme môžeme blúdiť aj vďaka ďalším veciam, udalostiam keď se v 1. februára jako premiérovo objavil další titul Postřižiny režiséra Jiřího Menzla, točený podle románu Bohumila Hrabala. Děj byl zasaděný do Nimburského pivovaru v čase Prvej republiky. No, hlavné úlohy tam stvárnili hlavně teda Jiří Šmicr, Magdava Šárijová, jako herečka Par Excellence Škoda, že to pokrývkává v iných oblastiach a niekde to teda prišlo už aj o nohy a urky. Jaromír Hanzlík Rudolf Hrušinský mnoho ďalších Petr Čepek tam by sme sa teda mali možnosť zdržať pri vymenúvávaní Povodňová vlna ktorá zasiahla povodie riek ohře a Bílina najhoršia situácia bola na Karlovarsku, Lounsku, Litomne, Řícku, Ústecku v Karlových varoch to dosiahlo Tretí stupeň povodňovej aktivity, voda stúpla len asi 30 cm pod úroveň okraja nábrežnej steny a ulice. Karlové vary sa dajú spomínať aj v súvislosti s titulom, ktorého pesnička nám tu všetko mala možnosť pripomenúť. No, na predmosti Nuselského mosta na severnom okraji Pankrátskej pláne bola, bol dokončený a slávnostne otvorený palác kultúry, 2. apríla 1981 výstavba 5-poschodovej multifunkčnej budovy trvala 5 rokov. Hlavným účelom paláca bolo usporiadovanie zjazdov veľkých celoštátnych organizácií, samozrejme komunistickej strany Československa, ďalej revolučného odborového hnutia alebo socialistického zväzu mládeže. Tiež išlo o usporiadovanie medzinárodných konferencií, ale aj rôznych kultúrnych akcií. V budove sa nachádza 8 sál s kapacitou 4500 miest, z čoho najväčší zjazdový sál, tak ten by mal mať kapacitu 2500. No a z presklenej severozápadnej steny paláca sa otvára tiež výhľad na centrum Prahy a Pražský hrad. Takže ono to v roku 1995 dostalo už názov Kongresové centrum v Prahe a v novospreváckovanom paláci kultúry sa hneď od 6. apríla do 10. konal aj 16. zjazd komunistickej strany, ktorého sa zúčastnilo takmer 1500 delegátov zo všetkých krajov. No, v, pri príležitosti 60. výročia založenia komunistickej strany mal v Československej televízii v máji potom tom premiéru aj 13 dielný seriál Okres na severe, ktorého hrdinom sa stal vedúci tajomník okresného výboru soudruh Jozef Pláteník, ktorého postava mala stelesňovať cnosti dobrého a príkladného komunistu pôsobil v okrese, ktorý pochá... prechádzal burlivou socialistickou výstavbou a on rozvážne riešil mnohé problémy seriál, ktorého exteriéry sa natáčali prevažne v Kralupoch nad Vltavou bol dielom režisera Evžena Sokolovského scenár napísal už spomínaný Jaroslav Dítl no a tie hlavné úlohy hlavne teda manželov, pláteníkovcov stvárnili Jaroslav Moučka a Jerina Švorcová ktorá teda k tým súdruhom nikdy nemala extra ďaleko keď tak pozerám na tie zvyšné udalosti, ešte možno e, Mariánske lázne e, spomenúť a december, tam sa vtedy zrutila strecha zimného štadiona zavelila ľadovú plochu, klziska žiaľ traje ľudia prišli o život príčinou havárie bola pravdepodobne konštrukčná vada, aj vo svete sa to mlelo k tomu sa môžeme dostať po pesničke s poradovým číslom 2 ktorá nám toto obdobie bude pripomínať. Nahrávka síce je ešte zo septembra predchádzajúceho roku, ale potom to vyšlo ako singlík práve v 81. pod hlavičkou Pantonu vydavateľstva. Muziku písal Bohuslav Janda, čiže Slávek Janda, mladší brat Petra Jandu. O text sa postaral Eduard a s kapelou George and Beethoven's a štúdiovou Sláčikovou skupinou to mal možnosť naspievať Petr Novák. Pesnička Holka s Bílou Halenou nám bude znieť ako druhý zástupca tohto obdobia. Pluken, co s ní plád, chatu blízko měl pak besí naraní. Dsnou dlaň nazval svátostí, snad jí vážně chtěl navíc a snad byl líný psát když se objevil nebyl vôbec sám jela vždy zpět a ty se môžeš ptát jak to, že vlastne já tenhle příběh znám že ten příběh v roku 1981 My trošku skôr narodení tiež poznáme z vlastných skúseností a mohli sme už registrovať aj udalosť z 12. apríla presne 20 rokov od letu prvého človeka do vesmíru bol potom z komplexu na misech Canaveral vypustený aj prvý americký raketoplán Kolumbia 12. apríla 1981 O zhruba dva týždne neskôr sa ženil Ringo Starr s herečkou Barbarou Bachovou. 13. mája došlo na našťastie neúspešný atentát na pápeža Jana Pavla II. Bol zranený atentátnikom Mehmed Ali Akča. Zatknutý v Londýne sa konala svadba v Júli, Princ Charles, princezna Diana. 29. si povedali svoje áno a potom neskôr aj svoje nie ale to už musela úplným zase iná doba. Po Francúzsku rozbehli prevádzku prvej trate pre vysokorýchlostné vlaky TGV z Paríža do Lyonu v septembri, No a 13. decembra v Polsku vyhlásili stanné právo, vládu prebralo vojsko, do vstupilo vstúpilo aj moratórium na Low Valley Reap, ale to celosvetovo, vo Francúzsku zrušili trest smrti a americká MTV bola prvou výhradne hudobnou televíznou stanicou založená 1. augusta 1981 no neskôr vznikli aj odnože vysielanie pre Európu bolo realizované z londýnskeho štúdia ktoré v histórii MTV zostáva kultovým v 90. rokoch sa to rozšírilo do celého sveta no a Výrazné boli aj programy, napríklad Amplaktové, vysielané na MTV a známe sú aj hudobné ceny, takže už sa to rozširilo do viacerých oblastí, aj keď aktuálne môže byť, že muzika je riešená spôsobom, že už až tak veľmi zase televíziu človek sledovať nepotrebuje a nám ani teda obraz netreba, hlavne zvuk, aby fungoval, tak ako to fungovalo v roku 1981 aj okolo Janka Lehockého, Karol Morvaj, Janko Hangony, Alexis Engonidis, aj Marika Gombitova bola súčasťou projektu. 99 zápaliek, bolo to o desiatich pesničkách, z takých tých známejších, určite spoluhráčka, potom skladba Pozhasínané, aj titulných 99 zápaliek, ale aj napríklad stará kára, respektíve stanica srdce. 1981 sa v tejto chvíli končí, aj keď teda môže byť, že sa tam ešte na chvíločku vrátime nejakým iným titulom, ale ono to končilo aj pre výrazné postavy, či už teda toho povedzme, že hereckého sveta alebo hudobného, hlavne to môžeme poviťahnuť Bill Haley, to bol americký rock and rollový hudobník, ktorý zomrel 9. februára 1981. Ten 13. apríl Bratislava a Jirka Šelinger, to tiež ide dohromady, žiaľ. V 11. maja zomrel Bob Marley, jamaický spevák a hudobník, 1. júla Jiří Voskovec, Jiřina Šejbalová, herečka 23. augusta, Anwar Sadat, to bol egyptský prezident, 6. október sa spája s ním a 29. novembra to bolo aj o americkej herečke menom Natalie Wood, paradoxom je to, že keď zomrela zo záhadných okolností zmizla zo súkromnej jachty a utopila sa, tak bola známa strachom z vody, nevedela plávať, tak nakoniec to teda dopadlo tak ako to dopadlo, ale poďme za niečím povedzme, že radostnejším, čo máme ukryté v dnešnom kalendári, tak to sú samozrejme aj z toho hudobného sveta Richard Wagner, ten už spomenutý bol rodák z Lipska nemecký skladateľ a dirigent ročník 1813 zomrel ako 69 ročný v Benátkach vo februári 1883 Bernie Taupin anglický textár známa je jeho spolupráca s Eltonom Johnom ktorá začala v júni 67 to mal 17 rokov no a pre Eltona napísal pesničky alebo texty na viac ako 30 albumov, takže veľmi plodná spolupráca no ale storočnicu tu máme a to si pripomenieme pesničkou, aj keď teda svetová scéna to bude mať zastúpené v domácej verzii taký tej československej pretože v Paríži v roku 1924 prišiel na svet neskorší spevák, skladateľ, klavirista a herec menom Charles Aznavour jeho rodičia prišli z Arménska od bol hudobníkom mamina herečkou kariéru začínal ako divadelný neskôr filmový herec na začiatku ešte 40 rokov, rokov abo pritom skladal pesničky skúšal aj spievať v 50 rokoch spievali jeho piesne aj známi francúzsky interpreti v začiatku speváckej kariéry mu pomohla Edith Piaf, keď ho pozvala na svoje turné po Francúzsku a po Spojených štátoch. Ten vrchol dosiahol, čo sa týka popularity. V 60. rokoch ďalšie desaťročie vystupoval väčšinou mimo Francúzska. Úspešný návrat na koncertné pódiáte sa mu vydaril v 82. V 91. vystúpil v Kongresovom paláci v Paríži aj s Lizou Minelli. Na jeho konte viac ako 50 štúdiových albumov, viac ako stovka kompilácií, výberoviek. No a um, hovorilo sa mu ako francúzsky Frank Sinatra, zahral si aj vo viac ako 60 filmoch, a zložil skoro tisíc pesničiek, predal 100 miliónov platní, takže krásne čísla. Zomrel 1. oktobra 2018, mal 94 rokov. Mnohé pesničky z jeho spevníka sa preberali aj u nás. Známymi sú hlavne tie o maminách. Či už to naspíval Ivan Krajíček alebo Jakub Smolík. Don Juan s klarinetem sa objavil v spevníku Heleny Vondráčkovej a Marty Kubišovej ako dueto. Pesnička Ší, tá u nás mala tiež svoje podoby v podaní Evy Olmerovej alebo Karla Gota. No a je tu samozrejme ešte aj mama od Marie Rotrovej. Jak kvôli tobě stvořil svět, je pesnička v podaní Petra Kotvalda, ale inú verziu ponúkla pod názvom Můj ideál aj Judita Češovská. Ale prejdeme za Karlom Gotom, ktorý si dvakrát povytiahol pesničku, ktorá dostala názov Když jsem já byl tenkrát kluk. Existuje verzia z roku 1980, ale aj ta, která nás vrátí teraz do roku 1971. Když jsem já byl tenkrát kluk, to změli písně a slačí měli zvuk. A hráli sme je tak, co stačil dech a hlas. Ja tehdy ještě žák, v ten požehnanej čas. To ryby brali víc, byl veselejší smích. A v létě větší hic, a v zimě čistší sníh. I stromy rostlivejš v k těm bílejm kadeřím. A vsem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já, byl ten krát to šili písně díl a sladší měli zluk. Ty řeky byly čistí, taky jak jsem je znal, A zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznejší slip a ruce krásných žen mňe hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdýl. Škoda, že som co som, a kluk, že som už byl. Když som já byl ten krátku, Svět na dlani sem měl a v očích hejno sluk I k nebi měl sem blíž než hviezdář nebo knies Co dneska, co ty víš Jak tehdy voniel bez Když sem já byl ten krát kluk, To šili písně dýl a slačí měli zvuk i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal. A zelenější listí, tráva a tak dále. A delší vejval ven a závazníší slib. A ruce krásných žen mňe hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdým? Škoda, že senco sen, a hlub, že sem, už by. Tak Takto to vedel so slovami snáď asi len Zdenek Borovec, ktorý sa podpísal pod túto verziu príbehu. A do tých detských čias pána menom Charles Aznavur sa dá tiež vrátiť. Otcino ten pochádzal z Arménska, mamina bola turkynia arménskeho pôvodu a necelý rok pred narodením malého Charlesa sa rodina rozhodla odísť do lepšieho sveta a tam natrvalo zostať, pretože ich krajina sa zmietala v násilí tureckej agresie. Vycestovali aj s cérou Ajdou do Francúzska, mali namierené do Spojených štátov ale malebný Paríž im zmenil plány na natolko, že ich to očarilo a tá atmosféra bola úžasná vtedy pre nich, tak sa rozhodli zostať. Zo začiatku sa žili, živili prevažne teda spôsobom, že aj žili v stiesnenom podnájme odsino, mamina, sestra, babka a samotný šár. Jeho odsino si privyrábal spievaním pre ruských a armenských aj utečencov v podstate, také spolky, Mamina príležitostne ako krajčírka. sa si mohli otvoriť e, e, takú malú arménskú reštauráciu. No a to nadanie talent získal Šárol po rodičoch. Otec teda bol muzikantom, Mamina predtým herečkou. Najčastejšími hostiami reštaurácie boli utečenci z Arménska, kde sa tradične spievali ľudové pesničky. No a po večeroch recitoval básne arménskejch autorov a v čase hospodárskej recesie sa musela rodina vzdať aj prevádzkovanie tejto reštaurácie, takže sa odsťahovali ešte do skromnejších podmienok. Mal možnosť už ale potom vystúpiť aj v detskom predstavení s ukážkou kaukazkého tanca. No a možnosť sa potom začať pripravovať v divadelnej škole na svoju kariéru, kde sa nechal zapísať do triedy baletu a herectva, takže touto cestou sa vydala. Neskôr sa z neostala doslova legenda. Dnes je to 100 rokov od narodenia tohto pána. No ale máme tu ešte aj iných a hlavne teda hlavnú hviezdu tých záverečných minút aktuálnej petrolejky, ktorou bude Karol Konárik. Práve na tohto pána si posvietime, pretože to 75. výročie narodenia ani inak dopadnúť nemôže, než tým, že si pripomenieme aspoň zo pár pesníček, uvidíme, koľko ich stihneme. Začneme s zo 77. roku, dávam ti hrať. Je pre mňa sa hádou, čo s tvojou náladou mrzuté ráno vždy mávaš. čím sa tičím, čím sa vďačím že za týždeň preč a slibovne je reč, hneváš sa hneď a vstávaš. Mám nápad, mám, ja hrad ti dám. Ráme. Bez toho, aby to bolo konkrétne teda venované a mohla by tu hrať aj skvelá kapela, ktorú svojho času mal pod palcom napríklad Gustav Brom, ročník 1921 tiež by mal dnes narodeniny, tú storočnicu sme si mali možnosť pripomenúť pred tromi rokmi. V prípade tohto rodáka z veľkých levárov, dirigenta, jazzového orchestra, klarinetistu, aj hudobného skladateľa, ktorý sa narodil ako Gustav Frkal, na čele svojho orchestra e, od roku 1940 až do toho 95. zaznamenal viac ako 570 skladieb na média, gramofónové platne, do rozhlasu a tak ďalej. A ako spevák sa príležitostne postavil pred mikrofón, mikrofón tou najznámejšou bude práve podsta astronautovi Juriovi Gagarinovi Dobrý den Majore Gagarine legendárna to nahrávka zo 61. roku neskôr sa to zmenilo na orchester Gustava Broma alebo Gustav Brom Big Band už to viedol Vladovalovič dnes spomínaný ktorý sa svojho času mal možnosť teda postarať o podklady viacerým interpretom Jerzy Popper ten sa narodil v Prahe v roku 1930, bol spevákom pôsobiacím v oblasti zvanej pop music. Začínal v kínovom detskom zbore, odmaturoval na obchodnej akadémii, študoval solové spievanie a vystupoval s orchestrami, hlavne jiřího Procházku v Pražskej Alhambre. Tá popularita v 50-60 rokoch bola celkom slušná a vďaka jazykovým schopnostiam bol tiež veľmi populárny v obidvoch častiach Nemecka. Vo východnom moderoval aj rozhlasový program. Po invázii vojsk v 68. opustil vlast, emigroval do Švajčiarska. Tam sa živil ako vydavateľ, pracoval v poisťovni. Po roku 1989 sa vracal naspäť do vlasti a od odchodu do dôchodku žil v Španielsku. Napokon došlo k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu, tak sa vrátil do Švajčiarska a tam aj 13. januára 2013 jeho životný príbeh skončil. Spomienka, dnes môže patriť aj pánovi menom Tomáš Janovic, ten bol ročníkom 1937, rodák z Bratislavy, básnik, prekladateľ aj textár a tam tá pesnička z Bratislavskej líry Strieborná zo 73. Chvála humoru, ktorá spojila Karola Duchoňazevou Kostolániovou. Hudbu písal Igor Bázlik, môže byť jednou z takých tých najvýraznejších, ale viac bol známy ako spisovateľ. Toto by sme mohli o ňom šíriť ďalej, zomrel minulý rok v decembri. Vierabíla, tam by sme si pripomenuli dnes 70 -ku. Rodáčka z Rokycan, narodená ako Viera Gyňová, bola speváčkou rómskej národnosti, vystupovala dlhou dobu so skupinou Kale, ktorú pred pár rokmi potom opustila, už bola evidovaná ako solistka. Napokon jej životný príbeh sa uzavrel v marci 2019. No, to by z toho hudobného mohlo byť všetko. Karol Konárik je teraz hlavnou hviezdou, tak si poďme pripomenúť aj jeho takú Big Beatovú minulosť, rok 1970, keď mal možnosť naspievať prerábku pesničky In the Year 2525. 25, a tá v slovenskej verzii vďaka textárovi menom Jan Čižmár dostala názov Dilema Letí tak nad hlavou, nad hlavou, letí však cestou zlou, Nevie, že príde mráz s výchrycov. Ja, letí, neviesám, neviesám, atlant príde k čím iným končinám, Preč odludí, čo jsou vláske zlí ten jeho cíl je vzdělený. Život má mnoho stran, mnoho strán, ještě věce jich zavretých pevných brán. Nevím, prečo všetci tu už já príst, troške šťast já zase len víc. Neverím, poverám, poverám, neverím a preča sám odkladám prvý ktorý mám tak rád, že čítam ho vždy tisíc krát dôl. Oh. Hovoríš, si môj král, len môj král, byť sa králom ukrutným som sa bál. Teraz vidím, že bol to hriek, netrestať tak krutý smiech. Každý má Tajný plán, tajný plán Z mojho zostal prasknutý prázdný pán. Všetko končí, večná láska těž Že som tvoj král Viac nepovieš oh. Nepovieš, oh. Málo to dnes býva kráľom Málo to dnes verí s Príď láska tu mne prí Už nikdy neodí. Tvoja tvár mi nocou žiari Čítať neviem tvoje tvojej tvári Aký z se láska má A prečo je tak záhadná kde letí, nevie sám, nevie sám, Atlantid iným končinám, preč od ľudí, čo sú vás kezlí, ten jeho cieľ je vzdialený, kde letí. Nevie sám, nevie sám. Ale my to vieme, o chvíľočku si vypomenieme spoluprácu s tými istým textárom, ale rozdiel bude 18 rokov. Dnes sa k tomu do, dopracujeme, tak ešte tri mená z dnešného kalendára, z tých hudobných vôd. Richard Kovalčík, ten bol ročníkom 1937, ako dieťa hral na husličky, ale po úraze ruky prešiel na trúbku, na ktorú zvyčil pod vedením miestných kapelníkov a... Zahral si aj v rôznych orchestroch, vyštudoval strednú priemyselnú školu stavebnú v Ostrave, bez konzervatória, ale s praxou. Mal možnosť teda sa ocitnúť, čo sa týka vojenčiny v posádkovej hudbe v Opave, kde bol dva roky členom Vojenského dýchového orchestra, s ktorým dokonca v Brne tiež vyhrali armádnu súťažu meleckej tvorivosti v 58., No a od 62. už spolupracoval so Stravským rozhlasovým orchestrom, ale v 66. založil kapelu Flamingo. A toto bolo z teleso, ktoré malo ako hviezdu spevácku Marušku Rotrovú. Stal sa skladateľom aranžérom, žial teda podľahol rakovine veľmi skoro. 12. marca 1975. To mal 37 rokov. Takže... Veľmi rýchly odchod, ďalšie mená. V tom dnešnom kalendári Martin Kratochvíl, ten ročník 1946, pražský rodák, skladateľ, aranžera hráč na klávesové nástroje, významný jazzový a jazzrokový hudobník, ktorý vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Tomu jazzu sa venoval už na strednej škole. Spolu s Ježím Stivínom založili v 64. skupinu JazzQ, a točili aj albumy, potom absolvoval Berkley College of Music, vystupoval v akustickom jazzovom důl s americkým spoluhráčom Tony Ackermanom a aj spoločne vydali albumy. Potom neskôr zakladal vydavateľstvo Ponton, stal sa majiteľom nahrávacieho štúdia Budíkov a po dlhých 28 rokoch potom vydal aj s formáciou Jazz Q v máji 2013 nový album s názvom Zvony. A v decembri 2017 to boli Siločári. Posledné meno Samotomeček, ročník 1986, rodák z Bratislavy, spevák, skladateľa, údobník, tiež dnešný oslávenec, ktorý začínal Superstar v 2004, skončil v prvej desiatke a rok neskôr ponúkol album Mladý a drzí. Producentom tohto projektu bol Ivan Tásler, v 2009 vydal dvojku ako v Nirváne, vyštudoval hudobnú vedu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a popri tom aj skladbu a kompozíciu na konzervatóriu a pokračoval v doktorandskom štúdiu téma práce dostala názov Vokál v rokovej hudbe od roku 1989 po súčasnosť na Slovensku k populárite prispelo aj účinkovanie v televíznych programoch a čtvrtý album Ikony, ten je z novembra 2017, no ale my sme ešte stále pri Karolovi Konárikovi, ktorého 75. narodeniny si pripomíname a bude to aj nahrávka takého diskotékového charakteru ďalšia dovezená melódia s textom Jana Čižmára z 88. roku skladba Telefón Mějte blůz a ani fanky, čo už je módí. Mějte rok, máš blůz a disko v za mě hodí. Ty v tomu ariách len sníváš, aj slávykou. Vždy, keď sa otočíš, věn, už máš dost můj pások nový pln. Ja czas porniemy ditem i nas los nie włady za sto nojeka tu bastiadi sprisi ale to vam bicesna usaj ten telefona alla glass spewa si scusa pi pi pi pi pi pi a ani Elan nemá vôbec nádej, stýť jar, stýť mor. si cestuť ja a na ne nádej, o Ariáflenský vaš. Aj plíny tu slávikou. Vždy, keď sa odnočíš, viem, to z nás má mávať dielou za zaznamená. To ti však povedia chcem. Nas ma generator imam što pravo, tu telefon sam, ja da la, speme si escucha pi pi pi kto za Co ti však powiedzem, poznáš ma, že na i spríži, len to z vám s nám. Už aj ten telefon sám hľadá glas. ten telefon telefon sám hľadá hlas. Tak už nepipnem, ale ešte zo pár údajov. Hlavne Karol Konárik v hlavnej úlohe rodák zo Žiliny, ročník 1949, tú dráhu z rozbiehal v 69. vystúpení vtedy v jugoslovanskom, dnes chorvátskom meste Pula. Za skupinou z Karabeus hral a spieval 5 rokov na Strednom východe, v západnej Európe a účinkovali v hoteloch na zámorských lodiach známe sa samozrejme stali hlavne tie slovenské hitovky, ktoré mal možnosť naspievať a jedna z nich tu zaznie o chvíľočku taká výraznejšia profesionálnu kariéru potom skončil v 89 začal sa venovať podnikaniu bol aj poslancom Národnej rady v polovičke 90 rokov Dneskôr sa k spievaniu priebežne vracal, však napokon aj album, ktorý ponúkol pred tromi rokmi Dávam vám dar, je toho tiež jasným dôkazom, ale teraz keď už sa čaká na nejakú tú Júliu alebo Veroniku, tak jedna z nich priestor určite dostane, ešte je zvyšné mená z kalendára, aby sme to postihali. George Best to bol jírsky futbalista, dokonca futbalista Európy z roku 1968, to mal 22 to bola aj tiež dlhoročná opora anglického klubu Manchester United, zomrel v novembri 2005 pokiaľ ide o Naomi Campbell, ročník 1970, rodáčku z Londýna britskú top modelku, herečku speváčku, spisovateľku tak je to dnes o 54. národeninách. Jej rovesníkom bol Robert Remiaš. Ako dopadol, vieme, ale čo to spôsobilo, tam sú stále dohady a zrejme asi aj zostanú. No a posledné meno z narodeninových Novak Džokovič. Ročník 1987, srbský tenista, ktorý sa zaradil medzi najlepších všeobecne na tom prvom mieste rebríčka ATP sa objavil poprvýkrát v júli roku 2011 a odvtedy nedá spávať iným tenistom. Víťazstiev je na jeho konte už neúrekom. Hovorí sa zvyčajne trikrát a dosť, ale v tomto prípade to neplatí. Platiť to ale môže v prípade prichádzajúcej Veroniky. No mm -hmm. rozchod. Aj pesničkovi samozrejme, ale ešte pohľad do dnešného kalendára na tých, ktorí odchádzali definitívne z tohto sveta. Skôr narodení si budú pamätať určite na cestovné lístky vo vlaku. Ich vynálezcom bol angličan Thomas Edmondson, ktorý zomrel v roku 1851 v Manchesteru v tento deň. Victor Igu, francúzsky básnik, prozaik, dramatik, románopisec, tak jeho chrámatky Božej alebo bedáry dostatočne známe tituly, Zomral v Paríži v roku 1885. No, Adolf Born, to by mohlo byť snáď posledné meno, také výraznejšie, to bol český maliar, kreslil, ilustroval, bol animátorom, karikaturistom a kostýmovým výtvarníkom z českých veleníc ročník 1930 zomrel pred 8 rokmi možno z takých najvýraznejších postavičiek tam ten Mach a Šebestova, asi najviac vyčnievajú, samozrejme boli tam aj jeho animácie, ktoré sa objavili vo filmovej sérii o básnikoch animácia nechyba ani v záverečnom dieli, ktorý bol uvedený do kin mesiac pred jeho odchodom Zomrel teda 22. mája 2016 a zaradil sa medzi výrazných umelcov všeobecne nielen vo svojej oblasti, ale spomíname dnes aj na pesničky Karola Konárika, tak ešte tá záverečná, ktorá to tu všetko dnes uzavrie, aj s týmto krásnym simťáčikom. Na začiatku aktuálna petrolejka odchádza do nenávratna z Banskej Bystrice vám naďalej, aj keď dnes upršaný deň, želá Peter Kršiak a pekný, príjemný, snáď pohodový, ak zostanete v našej spoločnosti aj naďalej. Budeme samozrejme radi. Veď príde deň, ja. skončí sa sám, vrznú kúče brána. V srdci púšť, s ňou, s tou, mám len púšť, spánku cítim chlad tell us to bleed ciepłej uśpisą Dve slova zlé, znejú právne stiehn. Dnes už ťaško riesť, kto nám Láska chce to, ja som zůstal sám. Odisla. Vonku zvonili električky. Hľadil som za ňou otvoreným podlokom. Zvuk krokov som počul Bohu Bohu Až kým sa nepomiešľa s hlasmi nového dňa ktorý čakal aj na mňa Keď príde deň s chvíľou dočenia skončí sa sem vrstňu kľúče brám Srdci máme už spáš Jesus, l'ão, estou